Där. För 10 poäng. Det var en härlig match där både mitt lag och motståndarna bjöd på en offensiv tillställning. Jag fick en väldigt central roll i matchen och gjorde ett mål och fick se, även se det gula kortet av mannen är svart. Sitter du har ändå och på den idag? Men jag kan inte, jag kan inte chansa <laughs> så. Alltså. Det är ingen kul att få en nolla. Nej, det är man Om jag kände den slinnrätt så var det, någon, det är någon annan. Men Shit. Är det någon som visar? Nej. Okej, okay, då kör vi för åtta tycker, poäng ja. Planen var vattentung mins jag Men vad är idén om man har vuxit upp i Kanske historiskt sett den mest våldsamma staden I Storbritannien Jag föddes 1988 Och 1998 kom ju fredsavtalet Som lugnade ner allt lite Men fortfarande så var jag allt uppdelat i min stad Shit, vilken tussan Ander ger en chansning All right Okej, då kör vi för sex poäng När jag var ungefär 10 Så flyttade familjen till Manchester Och jag kom inom kort att starta min karriär I Uniteds Akademi Resan inom klubben har inte varit spikrak Och jag har blivit utlånad Två gånger faktiskt På två olika omgångar då såklart Till Sunderland Den där fel. borde jag kunna sanna vänta, vänta, vänta, vänta. Ja. Ja, vänta, nu måste man andas Man säger namnet Och sen så får man svara Åh, oh, nu kör jag en Jöga ja, Söderberg men, Jag kan oh, efternamnet yes, nej, Men, jag ser, men jag, efternamnet Jag ser, jag ser hans, här hans ansikte Jag kan, jag kan måla av Okej, ja, okej, okay. Då går vi vidare till fyra poäng 2008 gjorde jag min ligadebut för United Men redan 2006 hade jag gjort min debut för landslaget Nordirland Och fram till 2013 så hade jag gjort 98 matcher för United Och då fem mål så. Mitt snitt, vad händer med mitt snitt? Neråt mitt med Det betyder att vi kommer få en nollpoäng i det här Förutom Andi också Så det verkar inte tappa så mycket Okej okay. Får vi se vem av er två som kan rycka de här två jag den här. Bromsen här. Uh -huh. För två poäng I fyra till matchen gjorde jag ju två mål som sagt Tyvärr så var ju Rena i mitt eget mål Vilket som är lätt hänt som mittback Fråga bara Richard Dunn Vem är jag? jag ja, jag, jag kan ju jag kan ju säga chans Alltså jag chansar Ja, bra. Wow. ja jag, har, jag kommer inte med någonting kommer <skratt> inte med någonting du Vill du vi höra Jürgen Lundqvist chansning? Men det är både för- och efternamn du måste ja, ha säg Ja, säg chansningen nu och Hur kan du ta efternamn och inte förnamn? Ja, då? faktiskt Jürgen, kom igen Nej, men det är även efternamn Nej <skratt> Nordeel Vad herregud Andrew, vad visar du på? Jag skrev Danny Welbeck det var Men du kan ju inte säga herregud Vad heter den? Jag har ju sett Men ansiktet. nu vet man ju vem Svaret där. är Johnny. John O'Shea Johnny Evans. Johnny, <laughs> <laughs> Johnny Fuck, Evans. Det så. Var bra. John Evans. Nej, Johnny Evans heter han. Vi hoppar vidare. Det är... Den var bra. No, var, den var, var, bra. Det. Var, var det för svår? Den här nej, nej, nej, nej. Den där ska vi sätta om vi kan Premier